Och välkomna till denna podd. Vänta, vad heter vi? Vi har inget namn. Jo, men än. vi måste ha ett namn. Vi kan inte bara gå in i poddfläsket utan ett namn. Pod. Podnamn ska vi ha. Men, men så här då. Om mm. man går in och lyssnar på den här podden mm. så kan man se vad den heter sen. Så Aa. behöver inte vi veta det än. Nej. Och så när ni lyssnar nu Då finns det ett namn Men nu när vi spelar in den här så vet inte vi den Vi är, kanske kommer på något kul under tiden Vi är så under fly oh, Vi är sådana flyers Vi lever i nuet liksom mm. Vi tänker inte längre näsan Nej. Men det är också det som gör oss till fantastiska människor Exakt. Varför ska jag i mm. denna djungel mm. Av eh, poddar i eten oh. Ratta in ja. på denna För att eh, du vill lyssna På två sköna Nej, men... Vanliga personer Ja, vi är ju faktiskt vanliga Men på två helt vanliga människor Som uh -huh. gillar att se på serier och film På ett väldigt opretentiöst Och på ett väldigt vanligt sätt mm. Och du vill bara lyssna på två vanligare som pratar om det Det tycker jag låter så fantastiskt Så, så vad, vad, vad kommer vi göra då? Vi kommer prata om film Och tv-serier Film och tv-serier. Ja, mm. vad som är bra, vad som är dåligt. Vad mm. vi gillar, vad vi har sett, mm. vad vi rekommenderar och vad vi inte rekommenderar. Just det, för vi har ett litet lösryckt koncept här ja. också. Och det är ju att vi i eh, varje avsnitt kommer ja. att behandla ett lite större ämne. Ja. Och sen kommer vi också ta med oss då nya film- eller tv serieupplevelser upplevelser i podden och diskutera dem med varandra, ja. mer eller mindre. Mm. Så För den som är ute efter lite tips, mm. men också att få till exempel höra folk prata om det man precis har sett själv, kan man vända sig hit. Välkommen! Välkommen! Tack. Tack! Jag har allt att säga. Välkommen mm. till Jakob. Och Anneli. Är det något annat praktiskt? Jo, vi kommer släppa släppna på den här varannan vecka. Mm. Kommer jag? PGA-tid. Exakt, och också eh. så att vi ska hinna se saker till varje gång Exakt Så blir det som en, en här liten omelett Aa. Som vi samlat upp då liksom I fisknätet Lite, Yes, så det är fräsche fresha ja. fresh. i populärkulturen Ja, det måste det vara. Så att vi liksom är med på vad kidsen tittar på Ja, exakt Vad det senaste det är på svårt. bio Det känns som att varje gång jag öppnar Netflix nu för tiden så är det massa nya grejer jag mm. inte vet vad det är för någonting Aa. Det är som att jag hänger inte med längre Nej min lista är så lång på vad Nej. jag ska ja, se jag Den vet. är så lång och det är så mycket bra Fast är inte det härligt ändå? Jo det är Man ju det. vill ju ha det så Det känns ändå bättre nu med Netflix Än när det, gjorde, när det kändes som att det var helt värdelöst att ha För att man bara, ingenting här är intressant Nej jag vet Nu känns det som på den gamla goa tiden Att allt känns intressant Vad skulle du välja mellan HBO och Netflix eh, konton Åh oh, det är så svårt, jag har ju vård <laughs> Men du får ett i resten av ditt liv Vad skulle du välja då? Alltså, då väljer jag nog HBO. Det gör det. Mm, för att HBO har väldigt mycket bättre serieutbud. Och mycket serier som jag gillar eh, och gärna tittar på om och om igen. Mm. Även om Netflix har bättre dokumentärer eh, tycker jag. Än vad HBO har nästan inga dokumentärer. Nej. Men jag skulle vilja välja HBO tror jag. Mm. För det är också att man vet att det finns verkligen en, det, det, de serierna som släpps där har alltid en så himla hög standard också. Men det tycker jag inte alltid att man kan lita på med Netflix. Liksom. Netflix är så himla blandat. Ja, det kan vara så jävla högt och lågt. Ja, där. verkligen. Vad som, är, vad som är bra. Och det är ju jättebra för då finns det något som alla gillar. Men för mig tror jag att HBO är, är bättre. Jag har ju problem med Netflix faktiskt. Mm. För att jag tycker att... Jag kan ta ett exempel då, mm. att en kompis till mig har Netflix Och då blir det så att för att man har Netflix är det också det enda man tittar på Innan så typ laddar man ner, Exakt. men nu gör man inte längre Vilket innebär att, man, att det man konsumerar är, alltså att Netflix har ju monopol då, Det blir så låst liksom Och det finns en serie som heter Love tror jag den heter, jag det också Som är Netflix-producerad Men, men det, är, det är en sån typisk Netflix-serie, ja. för den är verkligen inte bra men det är som att den har fått en publik för att den uh, finns på Netflix. Uh. Så när alla ser serier har tagit slut. Det är så att man bara, vad finns det mer att titta på? Uh, då finns det den här lilla rackaren. Exakt. <laughs> <laughs> Little racker. Little racker. Ja, det är väldigt sant. För att jag känner mig ju blessed. Eh, alltså välsignad. Eh, för att jag har ju HBO som jag betalar för. Just och sen det. betalar min syster för ett Netflix-konto Netflixkonto. Ah, så delar vi på det. Så då, då får man ju liksom mer. Sen har jag också börjat... Eh, Uppskattar väldigt mycket SVT Play. Ja, jag vill titta mer på SVT Play. Ja, för det är som att säga: varje gång jag går in på någonting där som jag. SVT Play verkar ha jävligt mycket bra true crime grejer mm. som jag kommer komma ännu mer in på sen. Men eh, varje gång jag blir rekommenderad att se någonting så är det så här att jag ser jättemycket det som jag bara där vill jag se. Mm. Så SVT Play, don't underestimate. Men mycket bra där. faktiskt Jag betalar faktiskt, faktiskt min tv-licens. Ja, det gör jag. Det är, jag. Jag. <laughs> det är jättemycket pengar. Alltså, det är 560 kronor varannan månad. Va? Det är nästan mer än hyran. Alltså, det är så mycket pengar. Varför är, är det så Men är det så att du har en TV då? Ja, men jag har en TV, men jag, kollar, jag använder inte TV'n. Jag Nej. använder mitt PlayStation 4 ja. som jag kopplat till min TV. Fan Men så alltså, kan du inte bara säga jag har. Det? Det, det är ju bra. Det är med det. public service finns. Alltså, ja. det är ju, SVT är ju bra, men det är ändå större. Ändå mm. jag betalar till exempel inte. Det, och det är för att jag inte har någon TV. Nej, jävla lyxliga. Så jag glider ja. Men då kan du känna så här att du betalar tv-licensen för sådana som mig Exakt Så ja, du betalar ja. min tv licens till dig, du kan väl ge mig 20% då Ja men alltså faktiskt Det kan jag faktiskt göra Ja det är superuppskattat mm. Eller kan vi säga 20 kronor mm. Istället för 20% Ja 20 kronor går bara i månaden då kanske ja. Så att det blir, ja. en, det blir som en väldigt billig Netflix Ja exakt <laughs> Så jag kan se på att tro, och kärlek Ja det vill man ju Men ska vi gå vidare till det här första segmentet? Ja, det segmentet eh, är liksom som en liten presentation av eh, vilka vi är Vad vår smak, generella, väldigt väldigt generella smak Alltså bara så att ni ska få förståelse över vad vi gillar och titta på så att det, det kanske också kan ge en mer feeling. Så här, varför ska ni lyssna på oss? Vi kanske inte har något gemensamt. Nej. Överhuvudtaget. Just det. Men, men för att det jag ofta kan känna. När jag är i kontakt med en ny recensent. Eller en ny nyhetspodcast. Eller något sånt. Exakt. Det är att jag inte vet hur jag ska kalibrera. Mm. För, att, för att jag måste direkt förstå. Vad tilltalas du av? Just så det. vet jag hur jag ska förhålla mig mm. till. Om jag än sågar någonting. Mm. Eller gillar någonting. Varför, varför, ska, varför ska jag lita på din åsikt? Lite som att så här, Jag litar liksom. Alltså, absolut inte alls oftast Nej. på typ IMDB- Just recensioner. Mm. För att eh, min magkänsla säger att det är en majoritet av så här, vita filmmansnördar som, som sitter dark och... Dark Knight. Ja, men exakt. Som, så här, kollar man på IMDB Top 250 så är det ju bara, så här citat, dude filmer mm. Liksom. Mm. Och då känner jag inte så här, att, att det är någonting jag vill lita på heller. Nej. som att det är människor som röstade ner Ghostbusters <laughs> innan den ens hade släppt. Så att, eh, så, att, ja, så att det är bra och, att man vill ju navigera sig själv i så här. Varför ska jag lyssna på din rekommendation Exakt. Eller inte Men okej okay, så då har vi delat upp då mm. För vi kommer ju prata om filmer yes. Och så kommer vi prata om tv-serier yes. Och då har vi valt ut då Tre exempel värdera yes. Med några olika favoriter yes. mm. Jag vill ju lägga till en fjärde film ja. Här i de okay. här fyra ja. Som jag tycker sammanfattar bra av vad jag Tycker om ja, men Den, första, den första, första filmen heter Kinodontas eller Dogtooth Just det, Kinodontas hade ju ingen aning om det var Men Dogtooth vet Ja. Uh -huh. Och det är en grekisk film Som, ja, vad skulle man beskriva den Som lite så surrealistisk drama typ. Det är en sån här film som Jag kände också när jag såg den första gången Att så här, det händer ju ingenting i den här filmen Just det. Och såna filmer gillar jag ganska mycket Alltså filmer som så här. Är lite inte så, så här klassiska I så här att det måste hända saker hela tiden Jag tycker det kan vara ganska skönt och nice att titta på Men han gjorde väl en ny film som heter Lobster Ja det är, är, samma, ja, regissör, det är samma regissör mm, ja. är den. Och den är också rövavrad bra. Ja, jag har alltid sett den men, nej, men den, är den är jättebra. Men vad handlar den om? Den handlar, väl om, typ... den handlar om en familj eh, som bor. Det verkar som att de bor någon slags bit utanför en stad i Grekland. Mm. Det är oklart vilken. Eh, det finns tre barn där. Det finns en mamma och en pappa och de får bara vara där de här barnen. Och föräldrarna liksom uppfostrar sina barn genom olika spel och lekar typ där de tävlar om så här klistermärken. Mm. Det verkar som att, det, alltså, nu kommer jag att säga så här och det här gäller för hela podden. Mm. Som ni förstår, eftersom vi pratar om tv, serie och film Som kanske inte alla har sett Så kommer det innehålla spoilers Men Men. Vi är väldigt noga på när mm. de kommer Ja Att vi spoiler alertar alltid Aha, tänker jag. Exakt. Så att man behöver inte sitta som på nålar Nej, Nej. Nu kommer en spoiler kanske Alltså ja, jag vet inte, det kan vara spoiler För filmen för filmen ja. det, är att det, är så här, det kan vara så att det har funnits ett till barn där Men som typ har rymt eller dött ja. För att det ett barn pratar med en på andra sidan en buske typ. ja. ja, men skitsamma. Kan vi, ska vi bara, bara pausa lite, lite mm. För att, att nu vet att det blir lite hattigt här mm. Men vad är en spoiler Kan vi bara liksom mm. Etablera det, för att jag kan tycka så här att en spoiler är inte någonting som händer till exempel en tredjedel in i en film eller i Nej. första avsnittet av en tv-serie. Det tycker jag inte är en spoiler. Nej. Tycker du det? Nej. Okej. Okay. Det Så tycker då, jag inte. Då kan vi spoila premisser och eh, första ja. avsnitt till ja. exempel. Jag tycker att en spoiler är. Men, men jag är också en så jävla dålig person att fråga en spoiler. För att jag bryr mig så sällan om att få saker spoilade för mig. Mm. För att jag, för att må, många gånger så kan jag också så här bli lockad att se någonting av att få en spoiler. Till exempel att någon bara, ah, den här karaktären dör i Game of Thrones. Då kan jag bli så här, ja, ah, men då vill jag se hur det händer. Att här, jag, jag ser inte alltid att få veta saker som något negativt. Mm. Utan att jag kan också bli så här intresserad av det. Något typ här, nu, nu kommer jag spoila i sinnet för att jag hoppas att. Alltså den antar jag att fan att alla har sett liksom. mm. Och har ni inte gjort det ser den är jättebra Men lockas då av det här istället mm. Att så här, ah, Bruce Willis är ett spök i alla filmen Då kan jag bli lockad Att se så här, ah, men hur har de gjort det mm. Hur bygger de upp den premissen liksom? Och hur är det när det avslöjas för det kan jag faktiskt tycka mm. Att när någon Spoilar någonting för mm. mig Då är ju den Liksom chocken mm. Större mm. Än vad den är När den händer I, I, i filmen ja, Eller serien. Det Det jag däremot Avskyr mest I hela världen ja. Alltså det är min värsta spoiler Som finns mm. Det är när man läser Till exempel en recension mm. Så här att Så, så slänger de in En twist i slutet Som inte riktigt funkar När ja. de säger Att de slänger in en twist ja. Då vet ju jag Att det kommer en twist Men twisten bygger på Att du inte ska veta Att den finns Nej, exakt. Så då spoilar man ju att det finns en twist när man säger att det finns en twist. Exakt. Och som dessutom att de inte funkar, Man vad fan betyder det då? <laughs> så att uh, går man på vår definition av spoilers så finns inga spoilers. <laughs> men vi kommer inte spoila så mycket för nej. det första avsnittet. Typ. Nej. Ja, och Dogtooth. Dog <laughs> ja, <kommer> <laughs> men, men det var en sån fin jag började titta på. Mm. Men jag sa aldrig klart den Jag så aldrig färdigt den Nej. Jag gjorde inte det, Nej. jag trodde det var för att den var så jävla lugn Den så, är jättelugn Och så var den, den var, vad var den, iransk? Nej, grekisk, grekisk. Mm. Och så var det, då var den grekisk också mm. Och då kände jag, grekisk lugnfilm En hel <laughs> Det tar Nej. jag en annan gång Nej. För, så, jag, för jag tror att jag, jag såg den När jag var så här första gången När jag var så här 16 uh -huh. Och bara Åh, film, det ska jag Börja titta på. Jag <laughs> menar typ, att jag så här bestämde mig för att bara nu ska jag se på lite film. Vad ja. finns det för filmer? Googlar så här: Indie movies! Och så bara såg jag jättemånga. Ja. Så. Och den var bäst. Okej, okay. nice. Mm. Ska jag köra min första då? Yes. Då är min första uh, Brain Dead yes. av uh, Peter Jackson. Alltså en av hans filmer han gjorde innan. Och Peter Jackson ringen. är då, så ja, nämligen. Uh, jag så, vem, ja. yes. så, att, så att han gjorde ju ett gäng. Eh, rullar eh, innan han blev känd sådär, mm. bland annat då Braindead, mm. men också till exempel Meet the Feebles, mm. som är en jättevidrig film mm. med, med dockor och tänk mupparna, fast med knackor och sex typ, mm. väldigt osmaklig ja. men Brain Dead är i alla fall vad ska man säga, när eh, zombie sp splatter, S gore. komedi ja. jättemärklig film är det mm. och den är, den är ju verkligen så jävla det är fullt med blod mm. Och det är ju något med de här praktiska effekterna Som gör att den håller ja. Liksom är fortfarande Den är ju på det sättet mm. I och med att om man tittar tillbaka på filmer som är så här fem år gamla mm. Då har ju inte dataeffekterna liksom, De har ju inte följt med tiden Nej. Men de praktiska effekterna följer med tiden Exakt, för jag tänker typ lite som att så här, Man tycker att de Alltså nu har det ju kommit ännu fler nya Star Wars-filmer Men de tre nyare Star Wars-filmerna som kom efter de gamla Alltså episod 1-3 Att man tycker att de är så dåliga för att de effekterna Är liksom outdated men de gamla håller mm. På samma sätt mm. för att det är liksom Dockor mm. så här. Mm. Och sen återkommer jag alltid till typ så här: Varför ska jag se den här filmen? Mm. Eller var, varför, varför är den här angelägen för mig? Mm. Alltså, jag måste känna att det finns en, en mening mm. med verket eller mm. så för att jag ska bli intresserad av den. Mm. Men jag tycker att Brainted är så liksom med att skapa glädje och så här, kreativa lösningar. Ja. Det finns en så jävla angelägenhet. Ja. Märker man av teamet att berätta den här historien? Mm. Och så mycket lust att göra det. Samtidigt som att det också är en så jävla så här konstig, random historia. Alltså såhär, ja. Det är liksom inte heller ett svårt drama Som bara, nu ska vi berätta om den här Mamman som fick cancer typ, För att det är så viktigt alltså, att, Och det är så jävla fint alltså såhär, Att det är så viktigt för dem att berätta den här knäppa Som ja, i historien liksom, att de bara ger så mycket för att berätta det här Ja, Nej, men så det är min etta här ja. Braindead, och du hade dog tooth. Superbra Var du på tvåan då? Min andra film är Motorsågsmassaken, den gamla det kom ju en ny version här tidigt, eller i på 2010-talet, minns inte Den tycker jag var jättebra då, men nu när jag såg den gamla så bara, den kan slänga sig i väggen Jag såg den faktiskt första gången i år mm. Och det är en av mina absolut favoritfilmer nu, den är så himla himla bra, och det är också så här att det är så jävla så här enkel premiss det, är bara, det händer liksom inte så mycket mer än att de bara åker till den här platsen Spoiler, alla blir mördade Ja mm. ah. Ja, men den, att den, att den också är, så här, den är också så jävla så köttig att man, man kan ta på allting som är så här äckligt att det låter verkligen som att så här, skallar krossas och liksom, den är så jävla rå och typ det finns en skitlång scen där det är en tjej som bara blir jagad alltså så här, det länge med en motorsåg Hon bara vrålar så här fem minuter och bara springer genom skogar och bara är det här vrålet av den här motorsågen så här jätte länge. Det är så himla bra. För jag har ju sett den nya, mm. den som kom typ 2005. Kanske. Ja, exakt. Eh, den har jag sett typ 6-7 gånger det ja. jättemånga gånger. Ja, jag har också gjort det här. Den är inte så bra, den är, väldigt, är... Den, den är en del av det här MTV-skräckfilmsvågen ja. eh, som Exakt. kom med typ House of Wax Exakt men, men den gamla såg jag en gång, och det var jättelänge sedan Men jag minns att den hade ändå någon slags stämning ja. Alltså här, den var ganska eh, krypande då. Ja. Den var inte alls in your face Nej. som jag trodde att den skulle vara Nej, jag tror att det är en grej som jag tänkte för i alla fall Att, så här, att gamla skräckfilmer är så, mm. så här, in your face men det är de ju absolut inte alltså de, har, de har mycket bättre så här uppbyggnad av liksom En obehaglig stämning som man inte riktigt kan ta på alltså så här, Om man tänker både så här Shining och Rosemary's Baby Är ju också så Att det är så himla så att man bara Vad är det som händer ja, det, typ det är en massa creepy feeling som, Och att de nya skräckfilmerna Snarare från sekund ett är så här. Skräck! du ska vara rädd alla ska dö alltså... mm. ja men det är mer eerie ja exakt tänker jag en obehaglig ja exakt, det liksom ah, exakt. Uh -huh. så det är min två film. Okay. då är min två mm. Då är det uh, Andrea Arnold's uh, fish tank mm. Hon har gjort en ny film nu som heter Americans, uh, honey, America American Honey. American oh, Honey, ja det vill jag jättegärna se Jag också här. så gärna se den. Är det hon? Ja, nej nice. Jag trailern den verkar vara röva bra. Mm -hmm. så. Men det är ju då något lite diskbänksrealism från en förort i England. Mm. Och så handlar det om en, en, en tjej som vill bli bra på breakdance och som mm. kommer från en ganska trasig familj. Mm. Och sen så ändras då det när mamman träffar en, en ny kille då, som spelas av Michael Fassbender. Ja. Yes. Eh, och sen så får jag tycker om de, alltså deras relation den är så himla bra spelad. Alltså. Mm. Man, den är så trovärdig. Mm. Eh, det är en sån film som verkligen bara så här: man, man sätter på den och sen mm. bara köper man hela världen och den bara så puttra på till slutet. Mm. och den, liksom, den släpper inte greppet om den. Liksom, den blir alldeles sentimental. Nej. Eh, den känns hela tiden angelägen. Och den är ja, bara så himla bra berättad liksom. Väldigt naturlig känns den liksom. Så det var min tvåa Yes Och min trea är filmen I Heart Huckabees Och det är väl den med Jason Schwartzman Jason Schwartzman, Dustin Hoffman Lily Tomlin Jude Law Mycket goa, bra En riktigt actors. sån A-list cast Ja alltså. men verkligen, det är verkligen Och det är en existentiell komedi Skulle jag säga Ja som är en av mina absoluta favoritfilmer som är säger den är mysig, den är jobbig, den är bra den är... och det är liksom, det handlar om att Jason Schwartzman går till två existentiella utredare som ska utreda hans liv han vill få en slump utredare där är som att han träffar samma person överallt och han jobbar med poetisk aktivism för Eh, miljöaktivism genom att skriva dikter och sånt. Och den är bara väldigt eh, smart och rolig och jobbig och eh, bra. Alltså det finns så himla mycket olika grejer man kan ta med sig från den filmen tror jag. Så får man nog tänka på livet. Ja men jag minns inte såg den ja. också för. Det var typ fem år sedan kanske. Mm. Jag gillar inte den. Nej. Jag gjorde inte det. Nej. Men jag tror det är Eh, av samma anledning som jag kan ha svårt för typ eh, saker som David Lynch mm. eller ja, eh, Spike Jonze ja. också, han ja. som har gjort i eh, huvudet ja. och Her och eh, The Return of the Sunshine of the Spotless Mind och också en sån mm. film. Eh, nej men att det känns, det är så himla eh, konstruerat ja. kan jag känna ibland. Att den ska vara så himla weird ja. och att jag vet, det, det är något som inte klickar mig bara. Att det är liksom en, en värld som är så här både för lik våran värld och och väldigt olik vår värld. Alltså så här, att den är förhöjd på ett sätt. Mm. Samtidigt som att den inte är förhöjd. Och det tycker ju jag om så himla mycket. Mm. Att, jag, så här, att jag gillar när det är liksom lite skruva. Alltså, mm. så här, att det inte bara blir så här... Jag kan absolut älska filmer också. Men jag tror jag gillar mycket det här när det är liksom någonting som är förhöjt i det. Mm. Ehm... Mm. För att jag, jag kan nog relatera lättare till det då. Alltså, mm. För att det finns ett annat lager- ett annat lager av fiktion liksom, Som bjuder in mig mm. Okej, okay, ska jag köra med tredje då? Yes. Tredje filmtips från eh, Jacky Boy yes. akej Jakob mm. eh, Den heter Super Mm -hmm. Alltså bara Super mm. Vet du vad det är? Nej. Nej För det är en film jag, jag tycker om när det är lite nördigt liksom. mm. Men jag tycker också om när det vågar vara lite Någonting annat ja. än det vi förväntade att se Och det är alltså James Gunn Det är han som som efter Super kommer att regissera Guardians of the Galaxy mm -hmm. Han kommer ju från en, en skräckfilms mm. i, i, I en filmgenre som heter trauma. Mm. Och det är då alltså, ska man säga väldigt så här underground eh, Lågbudget lite mm. som Dead nästan mm. Och sen så gjorde han Sin första superhjältefilm mm. Som heter Super då mm. Med bland annat Ryan Wilson som är med i Office Den amerikanska Office-serien Jaha Han heter så, Ryan Wilson ja. ja. Alltså Dwight Ja Dwight. I Oj Office. vad kul Och eh, spelar mot Ellen Page Ah. Och sen även Kevin Bacon och Liv Tyler med på ett hörn också. Mm. Alltså jag tycker att den, den är jätteoväntad. Mm. För det finns till exempel filmer som kick mm. som försöker vara så här. Det här är en superhjältefilm, fast jag är också lite blodig. Ah. Eller typ Deadpool ah. är också en sån film. Jag är en superhjältefilm, men jag är rolig och blodig. Mm. Medan jag tycker att Super lyckas vara det, fast också disturbing. Ah. Alltså att den är ganska obehaglig. Liksom. Ah. Och då handlar den om äh, Ryan Wilsons karaktär. Mm som inte har haft det så lätt i sitt liv mm. och sen så träffar han Liv Tyler som är gammal drug addict mm. och han, som, som hon har varit tillsammans med Kevin Bacon som är en drug lord typ. mm. och då så, så blir de tillsammans då mm. för att han hjälper henne och hon ser honom som en, en tröst på något mm. sätt och sen så helt plötsligt är hon bara borta ändå och då så eh, går han igenom en kris och så får han som ett meddelande från ovan då eh, att han ska Få tillbaka henne och mm. även göra gott för andra mm. Så han gör då en här röd Superhjält mm. Och sen går han ut då för att liksom, eh, Lösa problem som en superhjälte mm. Men problemet är ju att Ryan Wilsons karaktär då, eh, Är liksom psykiskt sjuk Så att han, han gör allting fel Så, här. Mm. så han går runt liksom och stoppar brott Fast med en, en, en skiftnyckel Oj. Och den är väldigt, väldigt brutal Alltså ja. det är väldigt, alltså väldigt Grafiskt våld i den Ja och sen så halvvägs in då i filmen, där är ingen spoiler Då träffar han då Ellen Page uh -huh. som, som, För han hade börjat bli omskriven på nyheter och sådär Och Ellen Page karaktär är helt besatt av den här superhjälten uh -huh. Och då visar sig att hon är ännu galnare än honom <laughs> Så de blir en jättekonstig duo uh -huh. Så Men ja, den, den kan jag verkligen rekommendera För den är såhär så oväntad mörk uh -huh. Och har liksom något, inte, ett helt eget uttryck faktiskt uh -huh. Nice. Den, kan, den är både så, här, den är sweet, lite indie, eh, men också just det här grafiska våldet som är kontrast. Ja. Eh jättebra. Nice. Det är mitt tredje tips. Ja. Eh, och sen så jag tänkte ju att jag skulle säga en bubblare här, en liten fjärde men sen har det kommit på så mycket grejer så jag gillar så det känns som att så det är ingen idé. Men kan du inte bara säga snabbt att det var. Okej, men det är, det är bara det är bara Alien. Alltså riktigt alltså först ja. Alien. Åh. Oh. För Sig jag bara ville få in lite sci-fi ja, där För att liksom nice. gillar sci-fi Ja Och det kommer även en ny nu mm -hmm. Neil Blomkamp som har gjort District 9 Ja för Sigourney Weaver ska väl vara med ja, I denna nya Så det blir spännande Ja, very excited. Mm. Okej okay, då hoppar vi raskt här över till, yes. till våra topp tre tv-serier Åh TV oh, jag vill byta en Ja men gör det du får gärna byta Okej okay, men jag byter den okay, För jag, det är ju tyvärr så att man tittar mer på tv-serier nu en film. Ja. Jag gör det i alla fall. Mm, Jättebra mycket. Superupp mycket. Ja, jag det... går och ser mest film på bio faktiskt. Ja, det är jag också. För det är liksom egentligen då jag kan ta till mig filmen mm. som uttryck för att. Man, man har på något sätt den här tv klockan mm, i sig Efter exakt. 30 minuter vet jag Okej, okay, nu får jag sätta på en ny liksom Exakt Men eh, ja, så, så man har ju sett så jävla mycket tv-serier eh, Och därför så eh, De jag säger nu mm. Blir ju mer bara så här som de första tre Jag kommer att tänka på ja. Sen finns det säkert ett helt jävla gäng till Som ja, jag egentligen gillar mer men ja Samma här Kör du först då eh, Jag börjar igen eh, Min första tv-serie är Dirty Rock Dirty Rock. Rock Som är en komediserie från Amerika. Alltså det är väldigt Amerika-centrerat Ja, det är det. men det, men det, det vara. är det ju. Alltså det är ju det. Jag, jag, det kommer jag, nog vara det. Förutom grekisk också. Förutom den här grekiska filmen. Det kanske kommer in lite brittiska grejer bland också. Men det är Men det är mycket amerikanskt, amerikanskt. Ja. och så, är, så så är det. Ja, jag bara köp. Så är det. Jag är ledsen. Ja, förlåt ja. men de har vunnit. De har vunnit ja. bra. De är bara så jävla bra ja. på så mycket. Ja, de är ju det. Jag älskar det. America. Det Trump Trump. Annars älskar jag America. Ja. Jag vill borde Ja. Förutom Trump då. Exakt. Ja. Men det är en komediserie från NBC som är skriven av Cinefay, mm. Som är SNL Saturday Night Live eh, Alumni Och med han med det, är Adam Heter han inte så? Nej? Alec Baldwin Han har ju många bröder Som jag inte vet Och det är att mina familjeavsnitt när hans bror Hans riktiga bror kommer in och ska spela Hans roll i en film Alec Baldwin spelar Jack Donaghy De ska göra en film om kidnappningen Av hans fru så då kommer alltså, Alec Baldwins riktiga bror in och ska spela rollen Jack Donaghy i filmen om man inte, Alltså det är så Jävlar. mycket meta i den här serien, så det är helt otroligt. Och det är nog det jag tycker är så roligt. Och den handlar då om att Tina Fey är för, alltså, lead head writer på en tv-serie som är typ som Saturday Night Live. Att det är så här, en live-sketch-serie som går en gång i veckan. Eh, och den är liksom eh, tokig, den är random, det är mycket meta Och den är också liksom på ett väldigt amerikanskt sätt ändå så här, feministisk Ganska mycket så här, före sin tid, den kom 2005, första säsongen Så att den, den är, ja, den är jätte, jätterolig, det är väldigt och det är mycket politiska skämt och jag har, sett, alltså jag har sett alla säsonger kanske så här fem-sex gånger. Mm. Ehm, ja, så att den rekommenderar jag absolut. Den Kul. är mycket, mycket rolig. Jag har aldrig sett det riktigt faktiskt. Jag, och jag kan också tänka mig att så här, den kan vara svår att komma in i nu eftersom att det är över tio år sedan första säsongen kom. Men i det tid. Mm. Det blir bara bättre och bättre. Ja, jag nice. grät sista avsnittet. Nej, gjorde grät. Ah, ja, fan jag grät alltså. Ja. Så ja. bra. Jag att jag inte kan spoila någonting, för Nej. jag vill ju veta. Så ja. efter. Ja, nej men då är min första serie då eh, Six Feet Under faktiskt. Har jag sett en halv säsong? Eh, men det, är, det är ju i alla fall målsfattaren till American Beauty. Mm. Och som sen spårar ut och gjorde True Blood. Och eh, en annan serie som heter eh, Banshee som också finns på HBO. Ah, som är det. jättekonstig. Det. Men, men eh, i alla fall, Six Feet Under handlar ju om en väldigt dysfunktionell familj- mm som äger en begravningsbyrå mm. och första avsnittet då är det julafton och pappan kör i bilen och sen så blir han, han då eh, överkörd av en buss och dör mm. så hela familjen då som har handskats med döden hela livet måste nu samlas och eh, liksom sig med en egen mm. dödsfall mm. Mm. Eh, och sen så Spinner då det här över fem säsonger eh, Och jag kollar om den just nu mm. Och visst, den, den känns ju lite äldre mm. Man märker att TVC som format ja. eh, Har utvecklats ja. Men jag tycker ändå att liksom det finns ett, ett drama ja. Och eh, situationer i City's Under som, som, eh, som gör att den håller ja. Och jag minns den som att den blir liksom bättre och bättre hela tiden mm. För ju mer du lär känna de här individerna i familjen mm. Desto mer är du en del av den Eh, och sen så är den ju också Jag tycker den är ganska vass rent ironiskt mm. Dels hur den handskas med de här mörka Den mörka tematiken mm. som ändå är död och sådär. Men hur den liksom lyckas Hitta både värme och humor I det mm. Varje avsnitt börjar till exempel med att en person dör Just det. Så det är alltid en scen I början av varje avsnitt där man liksom såhär, oj hur kommer den här människan dö Till mm. exempel och sådär Och där kan man också bara se vilken palett av olika Historier de berättar För ja. det kan vara roligt, det kan vara sorgligt Det kan vara så här oväntat mm. Och sådär liksom Ja så det är min etta nice. Vad är din, vi, vi har Min tvåa är samma som din tvåa Vi har gemensam gemensam tvåa ja, ja. Och vilken är det? Ska vi säga det samtidigt? Okej, okay, okay, ett, ett två, två, tre The, The Night, Night Of, of. Ja. Som är en ny dramaserie på HBO I åtta avsnitt Jag tror det Tire. var det. 800 avsnitt. En ja. säsong ja, Som sträcker sig mellan 40 och 90 minuter i längd. Det är väldigt eh, olika längd, vilket jag tycker är skit bra. Mm. Eh, för att det gjorde att, serien, att varje avsnitt var precis så långt som det behövde vara. Mm. Och det var väldigt skönt att de bröt mot det här att så här, alla avsnitt ska vara 40 minuter långa. För att jag tycker ofta att, att eh, Serier att det är onödigt ibland. För att då blir vissa grejer för utdragna som inte behöver vara och andra grejer blir liksom avsnappade. Eh, och den handlar om eh, en kille som heter Naz eller Nasir Khan eh, som bor i Queens utanför New York City eller i New York. Och han är liksom en vanlig kille. Går ja. i skolan, nice, har kompisar. Lite blyg. Lite blyg, ja. exakt. Och så åker han in en gång till Manhattan för att han ska gå på fester och låna han sin pappas taxi. Aj aj aj. aj, aj, aj. Jag problemet. Han stannar, han hittar inte till festen. Han stannar på en väg för att han ska kolla efter hur han ska åka. Och då hoppar en tjej in i hans bil. Så de hoppar in i bilen. Eh, de, hon är lite, lite full och han är, lite inte full, han är inte alls full. Sen åker de hem till henne och de knarkar och dricker jättemycket. Och sen knullar de mycket. Sen ska han gå därifrån. Han har somnat då? Han vaknar? Ja, han har somnat. Han vaknar i köket. Får man se. Sen går han upp, ska ta sina grejer och gå därifrån. Han tänder lampan. Och hon är helt sönderstyckad och det är superduper mycket melodrama. Det är väldigt allting. grisigt ja. Och det är, men det är så snyggt för att det är liksom bara så här på en sekund bara så här, att man får se det så här supersnabbt ja. det är så jävla snyggt. Ja, det är väldigt det är. Och sen handlar liksom hela serien om hans rättegång. Mm. Fast utan att det fixar. blir en så här rättegångsserie. Mm, så det blir exakt. det ju inte. Det är ju lätt att det, hamnar, att det skulle hamna där. Och hela grejen är också att man vet ju inte om han har gjort det. Nej, just det. Under hela serien. Mm. Jag hade, jag hade lite svårt på första avsnittet- för jag kände att det... Mm. Det kändes verkligen som att det var så konstruerat. För ja. att säga bara... Okej, okay, vi ser hur han gör alla de här sakerna. Mm. Sen förstår jag att de här kommer vända vändas mot honom- ja. i de andra avsnitten. Men den slutar ändå i en cliffhanger som mm. gör att man vill se mer. Exakt. Och sen är det ju det är en serie som tar ganska lång tid på mm. sig. Och det gillar jag, och jag uppskattar det väldigt mycket. Den har väldigt så här... väldigt lågt tempo. Vilket jag tror är det som skapar spänningen så himla mycket- och jag tror att det är för min egen del att det är så mycket sådana mystery, drama, crime-serier som har ett så jävla högt tempo. Att jag har blivit lite mätt på det. Alltså Att jag har börjat tröttna på det. Att det ska vara så här, snabba klipp, flashbacks, jämför med till exempel How to get away with murder. Du såg också några av det Det är ju så här superhetsigt att det är så här, och den är där, och sen är det flashback, och du, nu. du, du, du, Så här, vem har gjort det? Och det är så jävla jobbigt tror jag. Mm. Och därför är det så skönt att man får se allt så här superlugnt. Och liksom... Ja, den hittar även eh, människor mm. eh, liksom i alla porträtt också. Alltså, och det tycker jag gjorde att den stack ut på det sättet också. Mm. Där alla får vara så himla eh, djupbottnade. Bådebottnade man ska säga. Mm. Och det är också det är väldigt skönt eh, också att se en så här krim serie som är så jävla så här omoraliserande mm. Alltså den moraliserar liksom inte över någonting Allt bara, det är som att allt bara händer om man bara Köper det, alltså, alltså jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt Men eh, ja, Nej, men den är bara så jävla bra Och sen tycker jag också att för att ofta kan jag känna eh, i, till exempel, I den här typen av genre Mm. Jag tittar till exempel på den här River ja. med Skarsgård. Ja. Den handlar ju om en, en, en polis som, som han löser ett fall mm. samtidigt som han brottas med sina inre demoner. Mm. Men, men den lyckas liksom inte välja där Nej. vad den ska vara. Så att, så att hans personliga berättelse är ganska intressant Men fallet glöms bort mm. Och det tycker jag att The Night Off gör så jävla bra För den har dels det här karaktärsgalleriet som man verkligen brinner för mm. Men den har också så himla spännande fall mm. Alltså storyn liksom, Eller själva arken då mm. så, som, som för sig framåt Är så himla spännande mm. att, att det, För det måste på något sätt vara så att huvudstoryn Måste engagera hela tiden för att karaktärerna Ska bli intressanta Exakt. Och det, det tyckte jag verkligen att den lyckades med Ja, de, de jobbar väldigt bra Siksakande liksom, mellan dem Där båda alltså, bygger på och lyfter varandra liksom, Hela mm. tiden istället för att något tar över mm. Det andra liksom mm. Väldigt bra Ja, Ska vi hoppa vidare till nästa? Ja, och nu kommer jag att säga Black Mirror Black Mirror eh, Vilket är en eh, från början Brittisk eh, Sci-fi serie Som nu har köpts upp av Netflix Så nu är den br brittisk och amerikansk producerad Finns tre säsonger på Netflix mm. eh, Och det är att tre avsnitt I varje säsong då Ja typ, mm. jag tror den senaste säsongen är sex avsnitt mm. Och det är liksom Sci-fi som är så här Att det ligger liksom, det är väldigt så här, teknik Teknikfokuserat på typ, den typen Av teknik som vi har idag fast den ändå är liksom Ganska mycket utvecklad Alltså att det är mycket så här Smartphone-stämningar Typ och sånt, så att det ligger ändå så här Väldigt nära, nära Vår tid, att det inte inte sci-fi som att man är ute i rymden på en annan planet utan ändå så här, eh, en väldigt nära framtid på jorden som vi lever i just nu. Liksom. Och den är bara så jävla bra. Den är liksom väldigt. den är väldigt eh, jobbig oftast och väldigt eh, hemsk. Väldigt rå, skitpråskådisar. Och det som man ska säga också att varje avsnitt är sin egen. Story liksom. mm, just det. Så de är fristående det, Ja de är fristående mm. från varandra liksom. Det enda gemensamma temat är den typen av sci-fi Som det innebär liksom. Och ehm, Ja de har superbra variation På så här, vilka skådespelare de har med Hur de ser ut Och ja, Vem som har huvudrollen i vilk, alltså liksom så här, Det är jättebra blandning Och de lyfter så himla bra Problem hela tiden Utan att vara så här. Teknikkritiska alltså så här, utan, att det var, utan att vara såhär Åh varför kollar alla sina smartphones hela tiden Det är ju jättedåligt alltså det, De gör det bara så här, så här kan det bli mm. Och det är så jävla bra Slutar sällan lyckligt kan jag säga mm. Och jag tycker de är så jävla bra också på att så här, etablera En värld utan att så här, förklara den För mycket mm. på ett mm, sätt de. som man köper det på mm. Att man bara så här, ah, men Jag kommer med på att ni i den här världen Alla bara sitter och cyklar på träningscyklar Och får poäng och ni bor i en jävla kub typ jag köper det mm. Och man behöver liksom inte veta riktigt varför För det tycker jag är så svårt med sci-fi Hur mycket man förklarar Vad det är som händer typ. ja, För att det, det kan så det. bli så jävla störigt alltså, Det här, kan verkligen bli så mycket exposition ja. Ja. Ja. Uh, Och det tycker jag att Black Mirror är skitbra på Att de bara, man bara köper det liksom. mm. mm. Man går med på premissen Och det är ja, mycket bra mycket Jo bra men svårt, det är jättebra i det, det, är mm. det. det att Jag inte har kommit igenom det Nej. Det är lite synd Mm men julavsnittet är skitbra. Ja, det har jag sett. Det, det kan jag också rekordnera. Ja. Men det, det kändes också det, för i och med att det var lite längre ja. så det var det också som att man kunde landa i det. Mm. Eller jag kunde landa i det på ett annat sätt. Liksom. Mm. Uh. Sista avsnittet på tredje säsongen är en och en halv timme. Så uh, det är som en uh, film. Det var, alltså det var så bra. Det var så jävla bra. Mm. Och sen avsnitt uh, tre på tredje säsongen är också helt galet. Mm. Nice. Fan bra det. Men jag ska kolla dem mm. i alla fall. Ja, alltså de, jag ser dem bara... de två. Och sen... Ja. sen Pratar vi mer om ja, det? Gött. Då återkommer jag med det Yes. Vad är ja. din tredje? tredje är, Tredje Jag vet inte alltså fan. Jo men jag säger den då mm. It's always been in Philadelphia yes. val. Men jag tycker att den är jävligt ojämn mm. Jag tycker särskilt att de fyra första säsongerna mm. Är jättebra ja. Eller de är så här. För de, de kändes väldigt, ganska Ja, De gjorde något helt annat med komediserien. Det blev liksom en antites ja. Till typ vänner Eller eh, liksom andra traditionella ja. komedier Typ Big Bang Theory. Exakt så att det är här fyra vänner som bara. jävla jävla dåliga Ja, är äckliga. Och, ja, bara och bara vidra människor. Liksom. Ja, men det är liksom så här att jag tycker att det är ju de som har typ skrivit om fyra och fem första säsongerna mm. Men sen har de bytt mal författare. Ju, liksom. Och där tycker jag att det har börjat, jag vet inte, det ja. de börjar sjunka lite. De börjar återvinna gammalt material i nya avsnitt. Och... Ja, men det känns också som att de harvar lite på samma. Ja, men det blir som en skiva på en peak. Liksom, mm. det, det blir som att de spelar sin egen stil, typ, men att de inte bara gör det. Alltså, så här, att det är inte bara deras serie längre, utan de så här, vet att så här, det här är det folk vill ha från våra serie, då spelar vi det de vill ha bara. Alltså, mm. så här. Och det Exakt. blir så himla, det blir så jävligt tråkigt då. Aha. För då ja, det finns inget fräscht med det längre. Liksom. För det roliga med i Thoris Sannig tyckte jag var hur de byggde upp, liksom intern skämt. Mm. I liksom, den pågående storyn ja. som hela tiden, så ju liksom, mer man kollar desto mm. mer förstår man också ja. deras humor. Exakt. Liksom. Eh, Exakt. Väldigt kul tycker jag. Mm. Ja, Nej, men de fyra, fem första säsongerna där får jag väl ändå säga att de, de har jag ändå haft med mig ganska länge. Mm. Så. Ja. Och det handlar ju om fyra vänner Som äger en bar Ja exakt Och, och så är, så är de dåliga. bara jätteäckliga och jättedåliga Och bara dissa varandra Och så ja. allt de gör är jävligt De är bara elaka mot varandra och så här. Det är lite samma som med typ, Super Som jag pratade om innan ja. den här filmen mm. Att det är, liksom, det är någonting som ändå så här, vågar mm. Sticker ut hakan lite Ja, drar ja. den lite Ja. Ska vi ta en paus, ta lite vatten vi Så, så vi in sista Yes, Så ska, yes. vi, ska vi gå in i vårt nästa segment? Ja! Och då tänkte jag att eh, vi har ju ett ämne denna vecka, mm. Men att vi kan väva in det lite I de filmer och tv-serier vi har sett sen ja. senast Smart! Men för någonting som jag tänker på ganska mycket ja. eh, Inom eh, just liksom film och tv-serier Liksom när jag konsumerar dem mm. Det är ju vilka förväntningar jag kommer in med mm. När jag börjar titta mm. på en film eller serie. Mm. Och ganska ofta. Och det är ju tyvärr ett problem. Som, som jag kan känna att jag inte vill ha. Mm. Men att, så här, att om en film är jävligt hypad, mm. Då kanske jag per automatik tycker att den är dålig. Mm. Eller inte så bra som jag tänkte. På grund av att man kommer in med så höga förväntningar. Exakt. Jag väntade ju till exempel med att se Avatar. I tre år. Du det också. Efter att den kom. För att alla var helt galna i den. Yes. Jag bara, Nej, jag tänkte inte se det här. Jag vill inte tycka någonting. För jag vill inte säga mm. råka. Alltså, jag tror att det handlar mycket om att jag inte ville råka. Tycka att den var dålig. Och att folk skulle typ tycka illa om mig. Så att jag bara mig inte sedan. Eh, mm, jag minns när jag. Kollar ja, men på... jag är jättemycket sån också. Att jag bara, Men då ser inte jag det här förrän det har lagt sig. Men jag minns att jag liksom. kollade på Interstellar. Mm. jag tror det var typ ett år efter mm. att den hade kommit ut. Ah skulle du sett den i helgen. Fan vad synd att jag inte såg den. Nu jag prata om den. Men det var typ ett år efter att den kom ut Aa. och då så svarade jag den med mitt ex och sen så efter så, så hon tyckte om den och sen så frågade hon vad jag tyckte. Aa. Och då sa: jag jo men alltså det här jag tyckte det var den var bättre än Redguard. Det var så här det var en bra så här blockbuster liksom. Och då tyckte hon att jag var så jävla töntig. Som, som sa så Alltså hur fan kan du säga Alltså det är så jävla jag att hålla på så Alltså att det är så liksom här översittar indie uh -huh. såhär, I'm too cool for school Tänk uh -huh. liksom. mm. eh, Och det, det är väl lite medveten om Att man blir lite här: Jag gillar inte det stora massan gillar, mm. Jag gillar bara uh, indie-filmer mm. typ, Men det är det som är så svårt För att såhär, man tycker att saker är bra På olika sätt av olika anledningar I olika situationer mm. Samtidigt som att såhär, man har ju ändå Någon slags Alltså man har, ju ett, man har ju olika mått man utgår ifrån i olika situationer och, och då, är det, då kan jag då tycker jag att det är legit att säga så ja ah, men jag tycker det var bra för att vara en blockbuster jag tycker att den var bra för att vara en konstfilm mm. alltså så här. Mm. och det tycker jag inte jag är, är, är över sitter jag... om någon tycker det då får du tycka det jag håller inte med Nej men jag tycker det är en viktig såhär, grej att ha med sig såhär, ja. bara, varför, bara såhär, ja, men Den här nya filmen som, som alla älskar ja. Det är inte bara det att jag går emot strömmen Om jag skulle dissa den Nej. Det har ju också att göra med att såhär, men jag tyckte att det här Förstörde det för det här mig inte, liksom. Ja exakt mm. Ehm. Mm. för Jag tänker så här att, jag, jag att det finns ju vissa genrer mm. Där, det här, där, där liksom de här Överenskomplatserna typ inte finns mm. Jag tänkte dels på typ animerad film mm. Där känns det som att, att man kan gilla En sån film för att om alla gillar den Alltså mm. typ såhär, alla älskar upp Eller mm. alla älskar hitta och mm. Då gör man själv också det Eller så här: det är som att mm. det spelar inte förväntningar någon roll för mm. det sättet. Gör de det? Jag skulle säga att de gjorde det Alla älskade ju Frozen Ja det är sant Alltså jag hade så jävla öga förväntningar På den här magiska syskonrelationen Som bara skulle så här få mig att brinna Och bara så här grina mm. över att, Och bara tänka på min egen syster Och bara, fan äntligen har Disney gjort något så jävla bra Och jag bara jag bara ja, ah, musiken är bra men vad fan är det mer alltså den berättar ju inget den har ju en jättekonstig story den <laughs> följer liksom inte riktigt en story typ och ah. de sant. här trollen där vilka är de <laughs> alltså, så här. så den var jag faktiskt ganska ganska musik ja, Jag tyckte också att den var dålig. Ja, det liksom alltså här, musiken skitbra mm. MVG alltså alla rätt speciellt med i dynamiken den amerikanska vågen alltså superbra men när jag tyckte faktiskt inte att den var så bra. Nej det gjorde inte heller. Men, jag, men, jätte nej. jag tyckte att Disney blev lite för full of themselves Och bara tänkte nu lyckas vi för att vi har två tjejer i huvudrollen mm. Men nej, jag tyckte faktiskt inte det nej. Jättebra initiativ, men den jag inte tyckt Däremot, Shrek <laughs> <laughs> alltså men första Shrek. Shrek är så jävla bra Ja det är så skitbra Jag älskar den är första Shrek bra. Den är min favoritfilm Men alltså, den är alla så himla filmar. mycket för vuxna ja. Den har ju liksom så mycket populärkulturella referenser ja, Den är så ful också alltså, den, är, den är så ful den är design mm. Ja men ska vi gå in lite på vad vi har sett då mm. Och det har ju ändå lite mer förväntningar att göra På de här två första grejerna vi tyckte ja. prata om kan inte du börja? Ja, då ska jag börja med en film som har kommit nyligen. Den hade premiär, jag tror det var den 2 december. Och den heter Arrival! Arrival! Arrival. Mm. Med Amy Adams i huvudrollen. Och han som har rekurserat Prisoners. Mm -hmm. Med eh, Hugh jag Jackman så, Jag har så himla dålig koll på regissörer ja, Och så gjorde den även den här Cesario Som kom typ mm. för förra året eh, Och den, eh, det är en sci-fi film Som handlar om att det kommer Aliens, spoiler inte, Det är inte riktigt spoiler Nej. Eh, det står en det pitchen, Exakt. Ja. <laughs> det kommer Aliens till jorden eh, Till 12 platser på jorden Och eh, de har ingen aning om Vilka det är, Amy Adams Är någon slags språkforskare Och anlitas av USAs militär att det hjälper dem att förstå de här aliensarna tillsammans med en. Fysiker. Det är ett skitsvårt ord att böja Alien Aliens <laughs> ja, aliensarna. Alienen. Alienen. Så träffar han alienen ja. Och så gick han till de andra aliens man säga då, Så träffar, de, träffar hon en alien Ja det kan är som att säga Det är ju en bestämd är ju en, den alienen Men vad händer med alienen? Då? Jag vet inte, för det är ju den bestämda alienen i den här filmen Det är ju inte, inte alien Nej, Det är ju, det är det är ju, ju aliensarna en, ja, Eller om det är en person som är en alien ja. Eller så här, en karaktär som är en alien ja. Så man då alienen jag vet inte Jag vet inte, bryr mig nej, inte heller nej, Någon sorry. får gärna mejla mig och säga allvarligt varit bra på grammatik. Jag vet inte om jag är en spoiler, men får man se alienen? Man får se aliensarna är de Det är bra? två aliensar, jag tycker de är ganska bragjorda mm. är De ser inte ut ja, där, Men de ser inte ut riktigt Som en, som en classic alien Det är inte de var också något... lite Nej, det var ändå roligt alltså, Ska jag spoila hur de ser ut? Hur långt in i filmen får man se det? Alltså det är ändå ganska tidigt Ja, om det är inom 20 minuter så får du spojla det spoilera. Ja, men det, kan, det skulle det typ kunna vara alltså uh -huh. För att det är ändå så här, hon träffar aliensarna <laughs> Det är så jävla Ja, men det är basically att hon kommer alltså Man får se lite backstory Sen kommer hon dit och sen är det så här in och jobbat med den okay, typ så men, det går ganska fort. Liksom. Ja, kör och, jag, och det som är så roligt är att så här, jag tänkte så himla mycket på eh, Simpsons för där det finns ju inte av som är som bläckfiskar ah, med ett öga. Just det. Och de var lite så de är, så här, eh, de var lite så bläckfiskar att de hade sån sju långa ben som de gick på Nej. och sen en jätte jättestor så här kropp det är lite Ursula från AI. Ja, exakt. bara att de, det är inte det är inte riktigt en för fast det är typ den tacklar mm. som också har fingrar för som ändå ben som är hårda som låter liksom hårt när de går med dem. Det låter inte så läskigt. Eh, det låter de, var som, creepy, så de är ganska creepy de är så Och ändå så här hårda. Alltså de är inte så här men de var, de var väldigt cool cool var väldigt, väldigt cool, tycker jag och väldigt Men varför, kunde, varför kan inte de här aliensarna Bara vara typ som människor Varför måste de vara utomgjordningar men, var, men det var det jag tyckte var så spännande Att de absolut inte var lika men, mänskliga okay, kroppar På något ja. sätt För att annars är ju klassiska aliens så himla den Det är en ganska människolik kropp Och ett annat huvud bara mm. så, så det var väldigt så nice att de gjorde något helt annat Alltså Som verkligen är så här en helt annan varelse. Men berätta, alltså jag är så jävla nyfiken på hur den har varit. För jag vill ju mm. jättegärna se den. För den har ju blivit hypad. Alltså den har blivit, den har blivit hypad. hypad. alltså både av liksom medierna, eller vad man ska säga, men också av folk i min närhet. Liksom. Så, här. Och så jag har varit väldigt Där har jag verkligen känna en så gemensam pepp. Jag, jag är så pepp på den här mm. nya sci-fi-filmen. Det är jag också. För det som att jag precis också har upptäckt sci-fi, att jag så gilla det. Mycket jag alltid tänkt att det är så här. Att jag inte kommer gilla det men jag tycker det är jättebra Jag tycker verkligen att det är skitbra Och sen var så kul att se Aime Adams eh, ja, Jag tycker hon är så jävla bra ah, Och så här är nice att se henne i något så här, Mer seri liksom Den såg såhär så snygg ut, så här, trailern är så här, skitbra eh, Och det enda jag har Alltså som nackdel Är att eh, Jag tyckte att så här, slutet var lite för Förklarande Okej okay. Liksom att det blev lite amerikaniserat där. Ja, liksom, och bara... lite så här. Att det var lite för långt tyckte jag. Men det är lite ängsligt liksom. Så att wow, vi får inte tappa någon i slutet. Ja, jag, jag tror, det alltså det är lite så här. Men, men min, min pojkvän tyckte inte alls att det var för långt. Så han tyckte att det var jättebra. Så det är ju verkligen som med allt. Det är ju smaksak. Men jag tyckte att det var lite förklarande Jag tyckte att det var lite för så här. Att de, det kändes inte som att de riktigt litade på sin publik. Att det för, jag kände mig lite för dummad typ mm. Och som att det blev lite, lite töntigt bara. Det blev lite tuntigt. Och jag tyckte inte att filmen hade varit tunt fram till Nej. Så då var det liksom lite synd för att ah. jag bara, det behöver inte det här töntiga. <laughs> liksom, den var så cool innan ah. det Men den var liksom fin. Den var lite så här. Den var ändå mer liksom amerikansk blockbusterig än vad jag hade förväntat mig. Men ändå inte på ett så här groteskt sätt lite Nolanit, liksom. Ja, men lite så, lite lite så skulle jag säga, fast Aa. inte lika hetsigt. Mm. Ändå mycket mer så här ljusa färger och, och fina scenergångar och sånt. Ja, när vi får prata var taggar på sedan. Mm. Men alltså, den är absolut värd att se, rekommenderar den ju verkligen. Det gör jag verkligen. Ska den vi i butik här i podden? Eh, ska vi ha skala ett till 10? Ja, det kan man För ha. Det tycker jag ha. Och med punkter bäst. så att man kan ha 7, ja. det är väl härligt. Mm. Så vi, vi har en grad att kolla. Mm. Mm. Jag skulle ge den kanske 6,5. 6,5 av 10 till Arrival. Djurens mm. hetaste film. Ja, det skulle e jag säga. Efter Star Wars Rogue One. Ja. För att det det förstörde så mycket det här slutet tyckte jag, men den var nog ändå bra liksom. Mm. Okay. Solid movie. ja då hoppar jag faktiskt till eh, TV-serier. Yes. Ja ja. kör vi hade bara en film. Ja, vi hade bara en film idag. Ja, det hade vi. Eh, och jag har sett serien. Vi alla pratar om serien som är på alla våra läppar. Yes. Och vilken kan det vara? Det är fyra <skratt> bokstäver. Det är från Norge. Den heter Skam. Yes. Och den har ju också blivit extremt hyper. Extremt hyper. Alltså jag, vi... li... jag har sett fem avsnitt tror jag det, det är ju mer om skam På sociala medier mm. än vad det är om Trump Alltså det är ja, så ja, ja. mycket om skam ja. Ah, ja det är helt sjukt ja. Jag har sett I denna stund har jag sett två Säsonger och fyra avsnitt In i den tredje mm. På NRK Den norske hemsida mm. Fan, det Och jag tycker att skam är bra Ja Jag tycker det. Mm. Men jag tycker nog inte att det är lika bra som, som vissa andra gör Nej, jag håller med mm. För så här tycker jag Att, att den är extremt bra mm. Alltså castingen i skam är, är ju jättebra mm. Alltså alla personer som är med känns supertrovärdiga mm. Och jag tycker att alltså, tempot i serien är ju väldigt långsamt. Mm. Alltså, det spenderas ganska mycket tid egentligen på döda konversationer där ja. det inte händer så mycket. Eller typ när de är hemma i sängen och typ scrollar på mobilen. Alltså, ja. det är ganska mycket så här slask. Ja. Eh, och i första säsongen så tyckte jag att det inte riktigt funkade för där var avsnitten typ 15 minuter mm. i regel. Och det är ja, som så här det. att de här, den här korta tiden fylldes inte med någonting Nej. riktigt. Nej. Eh, sen så tyckte jag att säsong två mm. hade en. Den handlar om en tjej som heter Nora Ja så det är liksom att en, för, vi har, för vi funderade på det Jag och Olovisa, min kompis som vi har kollat på det tillsammans att för, Är det så att så här, Första säsongen den följer Eva Just det, mest. Just det. Då, Och sen så byter det liksom så att säsong två följer Nora Exakt okay. Och då är det ju så här då att alltså, det, då handlar ju om, liksom. det handlar ju om en, en, nice. en tjejgrupp Som går i gymnasiet I en skola ett, i Norge ettan, liksom. Ja exakt mm. Och så handlar det om deras kärleksintressen Och lite, lite kompiskap ja, Standard där. ungdoms så där Bra ungdomsserie liksom. mm. Men så då i första säsongen handlar det om Eva Andra säsongen handlar det om Nora Och mm. sen i tredje säsongen får man följa en kille som heter Isak Som är med mm. i första säsongen Men då andra säsongen Som jag tyckte tycker har varit bäst hittills mm. Då får man följa Nora Som är ganska, vad ska man säga Cool, cool. hon har integritet ja. Och hon, hon är lite smart sådär, ja. och liksom, och sådär. Hon har liksom eh... Mycket så här, att hon har rött läpp och hon på sig ja, och, så här blonde, och att hon dricker inte och typ så här Blond lugg och, ja, ja, hip, Hon är cool, cool eh, Och hon då får ett kärleksintresse I skolans bad boy Wilhelm mm. heter han Eller William heter han William, ja. William, ja. Det är hon som reter honom William. Vad kul. Eh, Och i den, den relationen tycker jag Den var så himla stark mm. Alltså jag, jag tyckte verkligen Att de levererade Dels manusmässigt, energimässigt, mm. men också skådespelarmässigt mm. att de funkar väldigt bra ihop. Ja. Och då blev det här långsamma tempot och ja. de här blickarna som de är mellan de här långa ja. scenerna som aldrig tar slut. De blir så jävla intensiva ah. Att liksom man bara söks in i universumet Och det, det den gör bra där Det är att den, den tar verkligen de här ungdomarnas problem På så himla stort allvar mm. eh, Vilket gör att även om liksom Det som händer är rätt klyschigt Så är det verkligen som att man bara Fan det här får inte ske ja. Eller bara alltså så här, att man, man blir helt uppriven av den Och det är så jävla fint alltså så här, Just det här med att man känner så här bara, Att man tar det på så himla stort allvar För att det är så sällan jag kände det i alla fall när jag var tonåring att någon tog mig på allvar. Alltså så här, och det är så bra att. Eh, men jag tror att det är väldigt viktigt att en sån här serie finns. Och att den liksom engagerar så himla många människor och liksom ja, skildrar ungdomar på ett så väldigt så här, rättvist sätt. Liksom. Mm, verkligen. Det och den är inte bra. moraliserande heller. Det är, liksom, det, det är mycket alkohol, och det är liksom, det känns ju som att eh, de inte försöker peka finger på det, det här är fel, det här är rätt. Nej, absolut inte. Eh, Nej, men så jag, jag tycker att andra säsongen äh, Särskilt mot slutet De fyra sista avsnitten mm. var väl, alltså Där på något sätt söker jag in Och bara säger nu kan jag inte titta på mobilen längre Nu nej. måste jag se det här Och det tycker jag alltid är en bra måttstock på Verkligen. Äh, Hur medryckt jag blir liksom. uh. äh, Nej, men så jag skulle nog betygsätta skam Säsong ett med 5 av tio Mm Skam säsong två skulle jag säga, eh, åtta av tio. Mm. Det är nog ganska kraftig ökning Ja, det är det. Mm. det är det. Det är som att de hittade någonting nytt ja. Och sen så det jag sett av trean är lite långsamt igen. Mm. Så då är det den sexa än ja. så länge. Sen kanske den också växer i takt med tvåan. Mm, just det. Gjorde det. Har vi någon mer på agendan? Mm, alltså, jag har ju en serie som jag inte ens har sett hela av, för att det är så mycket avsnitt jag har haft så mycket att göra. Ja. Men som jag måste så jag några tips om. På tal om det här med att inte kunna lägga från sig sin telefon. Inte vilja pausa ens när ögonen sviker. Alltså, vad kan det här vad vara? Vad kan det vara om inte en True Crime-serie är så fucking klart? Oh, jag för älskar ju. True crime. True, true crime. true Crime. Du älskar True Crime. Vi alla älskar True Crime. Och den. True jag går ju lite dåligt av det bara. Uh, jag tycker det är lite man gör det. Ja, men alltså Och den här har verkligen, alltså. Oh, Kjallala, alltså inte sen The Jinx som jag rekommenderar 10 av 10. Ja, den är inte. Har jag har fått liksom, alltså så här fysiska kän alltså liksom så här känslor i min kropp av något som är true crime Att det verkligen är så här. Att mitt hjärta liksom bara snurper ihop. Typ. Och det är då såklart serien om OJ Simpson som heter OJ Made in America. Eh, och den finns på SVT Play. Eller att ladda ner. Men se på SVT Play, det är väldigt smidigt. Varje avsnitt är en och en halv timme långt Och det finns fem avsnitt Och då får man följa då, eh, fotboll, den amerikanska fotbollsspelaren O.J. Simpson eh, ja, Jag kan ju ingenting om honom faktiskt. Från ingen eh, liksom hans eh, Barndom i fattigslum i Los Angeles Till att han blir eh, Superduper känd amerikansk fotbollsspelare Entreprenör Skådespelare Och till sist mördare Eller bum, bum, bum. All right och det jag, jag har kommit Så är det precis att Rättegången ska börja Och jag kommer inte utlysa Någon spoilervarning för det här som att många känner till O.G. Simpson också alltså, ja. han, han har anklagats Och åtalats för att ha mördat sin exfru Nicole Hur då? Hur då? Väldigt blodigt är okay. allt jag har och, säga. Ah. och det var ett av de sorglaste klippen sin hennes pappa säger så. Här, och hon, det var så hemskt att se henne ligga i kistan Med en klänning som gick ända upp till nacken För att tydligen hade hennes huvud varit nästan helt oh, yeah. avskuret. Alltså, alltså det är den mest fruktansvärda scenen Jag någonsin har sett uh, eh, Och den var så jävla bra för att den tar upp så himla mycket också så här Hur eh, Hur det finns ett så systematiskt förtryck Av svarta i USA Och hur O.J. Simpson Under hela sitt liv tar sånt avstånd från att vara svart för att han, han anser sig liksom transcend beyond race. Alltså liksom att han, han, är, han ser sig själv som att han är OJ. Han är inte svart. Liksom. Och det är väldigt spännande eh, hur han förhåller sig till hela liksom, medborgarrättsrörelsen. Och liksom, Los Angeles polisens eh, övervåld mot svarta människor. Alltså från liksom, 50-talet fram till också än idag. Och, eh, den relationen liksom och så här hur det har format honom så himla mycket till att han kan göra det här. Alltså det var bara så jävligt mycket som är så himla bra och de varvar det väldigt mycket med liksom saker som har hänt överlag i USA gällande just svarta. Typ mm. Rodney King, vilket var en svart man som blev misshandlad av fyra vita poliser och mm, de blev friade mm. på 90-talet. Ja ah, den är superbra ah. Alltså jag har varit trött När jag har kollat på den Och jag är verkligen en person som går och lägger mig om jag är trött Alltså jag kan gå och lägga mig vid nio mm. Jag gör oftast det Men den här var så här, jag måste bara vara vaken för att jag måste se det här mm. För att det här är så himla himla bra okay, okay. Och det jag tror att det, att tror att det som gör den så himla effektiv Är liksom Att den inte är så himla Det bara handlar om honom Alltså mm. så här att den bollar så mycket tillbaka Med sig hela samhället i USA Alltså så här och det gör den liksom intressant på ett helt annat plan än att det bara är så här, den här mördaren vi ska Aha. prata om. typ. Mm. Det tror jag lockar mig mycket. Mm. För att den blir liksom så samhällspolitisk också mm. i det här True Crime. -crimet. Just för, för det. Är också... Det är som två parallella historier, liksom, ah. men att båda föder varandra. Alltså så här. Och det är jävligt nice. För alltså hittills eh, True crime genre serie 10 av 10. Ah. Det är allt jag har att säga. Ah. Allt har jag har säga. Alltså spännande Bernhard. att knäcka den här. Mm. Ska vi se vad jag tar? Oh, jag vill bara hem och titta. Ska vi hålla här för dagen? Eller? Ah, nu, nu är vi färdiga. Vi har spelat in avsnitt ett av den här podden. Som ännu inte har ett namn. Som ännu inte har ett namn. Eh, men det kommer. Eh, jag fixar en jingel. Ah. Där kan jag sjunga in en liten eh, så. Ja. ja kan, du, kan vi göra något på ditt piano? Vi gör något på mitt lilla piano. Ja, det ser jag fram emot. Det fixar vi. Det blir skitbra eh, så, så hörs vi igen. Tills dess, se det vi har pratat om och eh, håll ut tills dess. Yes. Hej då, shoy. fan. <laughs>